Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 6 Cum să câștigați spontan încrederea oamenilor Orice expresie facială le transmiteți celorlalți ei vă vor transmite înapoi aceeași expresie. S-a dovedit că o reacție pozitivă față de o față zâmbitoare este înrădăcinată adânc în creier. Un zâmbet spune Sunt bucuros să te văd și te accept. De aceea tuturor le plac cei care zâmbesc tot timpul, cum sunt bebelușii, de exemplu. Profesorul Rod Campbell de la University College din Londra a descoperit un neuron oglindă în creier, care activează partea responsabilă de recunoașterea fețelor și a expresiilor și care produce instantaneu o reacție de oglindă. Cu alte cuvinte, fie că ne dăm seama sau nu, noi reproducem automat expresiile pe care le vedem. La oameni, zâmbetul îi arată persoane cu care aveți de-a face că nu reprezentați un pericol și îi cere să vă accepte cum sunteți. Și această reacție este bine fixată în creier. De aceea, a zâmbi în mod regulat este o deprindere importantă, care trebuie dezvoltată ca parte a repertoriului limbajului corporal, chiar și atunci când nu aveți chef să zâmbiți, pentru că influențează direct atitudinile celorlalți și felul în care reacționează față de voi. Încruntarea este o expresie facială negativă când vorbiți cu ceilalți, pentru că aceștia consideră fie că nu vă sunt pe plac, fie că aveți o atitudine critică față de ei. Dacă aveți obiceiul să vă încruntați, încercați să vă țineți mâna la frunte când vorbiți, pentru a vă dezvăța de acest obicei destructiv. Vă invit să facem un scurt rezumat. Când zâmbiți cuiva, persoana respectivă vă va întoarce zâmbetul aproape întotdeauna. Această atitudine produce sentimente pozitive în amândoi, datorită fenomenului «cauză-efect». Studiile arată că majoritatea întâlnirilor vor decurge mai lin, vor dura mai mult, vor avea rezultate mai bune și vă vor îmbunătăți spectaculos relațiile, dacă vă faceți obiceiul de a zâmbi în mod regulat și de a râde des. Aplicați aceste procede până când zâmbetul vă va intra în reflex. S-a dovedit, de asemenea, că zâmbetul și râsul întăresc sistemul imunitar, apără de boli, funcționează ca un medicament pentru organism. Inspiră idei, atrag mai mulți prieteni și îmbogățesc viața. Veselia vindecă, așadar zâmbiți. Următorul capitol se intitulează Cum să simpatizați cu oamenii